З Білорусі до Острога Неливайко прийшов якраз на Господнє Богоявління, на водохреще, на водосвятські морози. Як тільки козацькі сани випливли з лісу і за червоними шалюгами з синім льодом відкрилася горинь, а на чисто білому березі заголубів Острог, коні зупинилися самі. Те, що відкрилося коням і козакам, коні і козаки ще не бачили і не чули. Над горинню і острогом, у щасливім сонячнім небі, святковим гудом стояли дзвони. Їхнє мале та велике, м'яке золотаве дзвоніння облягало ліси і горби, і те на горині місце, де відбувалося водохреще. Як спускатися з берега до ріки, біля прорубаної ополонки, підносився і світився на сонці льодовий хрест. До нього квітчастими хвилями сходили острожани, жінки і дівчата, прадіди і діди, хлопці та чоловіки. Діти несли голубів. Заломлюючи шапки, підіймаючи над ними рушниці, на закосичених вогнистими стрічками конях вигорцьовували парубки. Попереду водохресного ходу під білими та фіалковими хоругвами, легко дихаючи морозом, одягнені в сині сукмани, темновусі й чорночубі надимали глибокі груди з пудеї півчі. Голос до голосу, басами та норами, вони вели голос Господній. У срібно-сніжній ризі, раз по разу прикладаючи до лоба Христа, за плачистими півчими йшов Дем'ян. За Дем'яном за кожухами і темно-синіми свитами чоловіків, у блакитних і білих свитах і жупанах, де з комірних вирізів вишнево крутліло на мисто і сяяли дукачі, у червоних сап'янових чобітках і черевичках рясніли жінки та дівчата. З відрами, глечиками та куманцями всі вони йшли по святоводу. Декотрі жінки і дівчата несли посвятити по три зв'язані білою хусткою незапалені свічки Галя з докією йшли задні, бо Галя не знала, куди себе подіти У невідомому її до сих пір неясному передчутті вона йшла та зупинялася Поглядала в сніги за горинь, руки бігли під шию, розтібати кожух Подих збивався, а серце терпло що серце терпне, досі Галя про те лише чула, сьогодні ж знала. Воно причаїться і сидить поволеньки завмирає, замре і більше його не чути. «Мамо, вийдіть, а я повернуся, бо мені щось не так. Я краще сяду і посиджу в хаті». І свій білий, розшитий зеленим сап'яном кожух вона застебнула на верхній гудзик. «Чи ти, доню, здорова? Чи тебе не морозить?» Так само невідомо, від чого хвилюючись, запитала Докія. «Ні, мамо, ні!» Галя обернулася, і краєм дороги назустріч дзвоном пішла додому в Острог, де в замку князя Острозького, біля татарських воріт, вони з матір'ю жили в хаті Дем'яна. А тієї хвилини, на тім, ще березі, де попід лісом над горинню став наливайко, з тридцятеро його козаків, що родом були застрога, не втрималися та позіскакували із саней Провалюючись у лісовому снігу по шиї, вуса й очі, вони погриблися на Гуринський лід, аби побігти по нім Полетіти на той водохресний берег, де з чистим ім'ям Христа все малиновіло і голубіло Де в кожного козака була люба дівчина, родичі та батьки Козаки вже доборсувались у Кочугурах-Догорині, коли над їхніми головами пролунав тугий Ливайків голос. Ану, всі назад! Поперелякуйте людей!» «Ви чуєте, чи вам позакладало?» – розлютився Оливка. Оливка, як острожанин сам, не менше від козаків хотів опинитися на тім березі, вступати в цю мить поруч із Дем'яном – у шані та повазі йти між людьми, а той собі, як в саломщику, підпрягтися басом до півчих, затягнути з ними голос Господній. Та мусив стояти тут, біля наливайка, чекати, як вирішить і скаже той. Що крикнули їм наливайко з оливкою, козаки-острожани почули і через те зупинились. Від борссаня в кучугурах їхні шапки парували, а за вухами на потилицях тану сніг. Та з нього вони не вилазили, до сани не повертались, і як темніли по шиї під шелюгами при льодовому березі, так по шиї у снігу й стояли, бо дивлячись звідси їм було видніше свято. А ще за хвилину наливай кооливка жбури шостак, і все на санях козацтво вже оглядалися поза себе. За їхніми спинами, вгорі над саньми та кіньми, звісивши у валянках ноги, з ялин співали китайці. «І який чорт їх туди заніс?» – вигукнув жбур. Та заніс. У своїх гостроверхих, як шишки-шапках, китайські вояки вже повмощувалися високо на темно-срібнім гіллі, а внизу під ялинами – Остромлені в кучугури стирчали лише їхні піки. На крайній віджбура ялині жовтів у кожушку, упу. Видерся навіть він, аби спостерігати свято на горині, не крізь захаращені шалюги, а роздивитися його як слід китайські вояки повилазили на дерева. Зачаровані легким і веселим, барвистим видовищем. Співом і дзвонами, що, злившись в одне, широко і далеко горнули землю, небо й їхні відірвані від рідних домівок душі, вони, певне, згадали про велике якесь, тепер вже далеке, свято своє, перенеслися на ясні зорі і тихі води свої, заплакали і заспівали».